Апельсини покотилися підлогою. Чоловік знітився. Хоти ще одоробло, вилаявся. Даруйте, я зберу, сто разів перепрошую. Чоловік порачкував по підліжку. Кулик збирати цитруси. Ще раз вибачився, вийшов. Піду помию, сказав. Я прийматиму рішення, продовжив Ігор Кулик. Твоя хвороба зараз доречна. Пробач. Тобто все обійшлося, але полежати доведеться справою олійник займатиметься Стас як твій заступник. Його сумління не мучить він щаслива людина на рівні першої сигнальної системи. Він зробить так, як буде краще всім. Хоч це і не моя компетенція, я людина маленька, але я порадився з компетентними хлопцями з адміністрації, за авгаром генпрокуратури. А всі кажуть, треба кермувати до теракту. Це зараз на часі, і розкручується швидко, і наслідки гучні. А ми врятуємо нашого малого, нехай лише народить. Забери у мене в кабінеті, отеці. Побачиш сам, негайно, хай не бачить Стас. Ігор Кулик зачекав, доки медсестра скінчить маніпуляції з крапельницею. Розтягнув гроші. Вона спатиме до ранку. Це кращі ліки. Медсестра заховала цупкого папірця. В коридорі кулик закусив сигарету, заляпав по кишенях по запальничку. Тут курити не можна, сказала над вухом. Здрастуйте, Ігоре Гавриловичу. Як вона? Станіслав Павлович виглядав енергійним, ладним бігти на життєві лови. «А я збирався до тебе. Ходімо на двір. Тетяна все одно спить. Тобі там робити нічого. Я завезу на роботу». «А квіти?» Стас тримав на відльоті червоно-рожеву клумбу в шерехливому целофані. «Сестричка пристроїть. Тетяна квітам зрадіє». А я обізнався, засміявся до Ігоря, рудовусий чоловік, виходячи з туалету з мокрим кольком апельсинів. Уявляєш? Моя в іншій палаті. Переплутали. У незнайомих у тумбиці порпався. Трапиться ж таке. Хто він? Станіслав Павлович провів чоловіка поглядом. Кулик змахнув рукою. Маю розмову. В авті Ігор Кулик виклав Стасові свої міркування. Вона знає, бо матиму видарті роки. а Всім вигідніше, щоби справу закінчив ти. Нова людина, доки в'їде, сам розумієш. Наша пісня гарна нова. Пойняв, не дурак, дурак би не пойняв. Наскільки я інформований, Вареник дав жорсткі строки. Він сарака, з штанів вискакує, поки без лампасів. Ладен сам бігати не шпуркою. Але не вміє, чисто по жизні не вміє. Нашу справу робити... Не в Чапаєва грати. У кого шалабон дужчий? Дитячий конструктор Лега бачили. Отож, купа штучок, хто що стулить. Один будинок, другий танк, а третій сортир, та в ньому й утопиться. Скласти з фактів щось пристойне і корисне, а до того ж, вірогідне, це фокус-покус. Як колись замовляли целюрникові фризуру? Аби сте припапеньки по-нашому, Аби з папеньки а капуль. З вареником треба побалакати. Аби тобі не заважав. Він мене марципанчиками обкладе на золотій таці, Аби швиденько впорався. Йому даруйте, дружина ваша, як зламаний зубний протез. І не поїси, і не натисни. Спасибі, що підвезли. Чекай, я з тобою. Тетяна просила дещо взяти у неї на столі. Допоможеш? Якщо це не службова таємниця. Станіслав Павлович засміявся. Стас крокував прокуратурою попереду кулика. По хазяйськи ручкався, вітався, домовлявся. На столі слідшої кулик лежала допотопна картонна тека з кошлатими поворозками. Ігор розгорнув. «Я...» Сымчич Зирка Орестевна. Я Шушунова Светлана Михайлевна.